Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: "Mos e veçoni natën e së premtes me lutjet e namazit të natës nga netët e tjera. As ditën e premtë me agjërim nga ditët e tjera, vetëm nëse agjërimi rëndon ti ndonjë niyet i prej yush, me çast prfshin edhe ditën e premtë." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.